Velkommen sammen til episode 36 af Apropos Game Test. Vi er samlet her endnu en gang for at bringe jer det i hunger efter mest nyheder. Men jeg er ikke alene. På den anden side af Skype har vi... Tada! Christian Hoffoff Nielsen. That's right, that's right. Men øh, nok øh, blomster en gloom, og nu skal vi over til noget doom mere, fordi vi, vi kan ikke være positive lige fra starten. Vi skal desværre snakke lidt om nogen. Nogle udskyldelser, nogle delays, så at sige. Ja, det er det ikke altid ting, der kan komme ud til tiden, så må de udskyde. Præcis. Så noget, der ikke overrasker mig særlig meget, det er, at Sony og Naughty Dog har udskudt Uncharted 4 til foråret 2016, i stedet for de hotte, men alligevel kolde måneder for <laughs> videospil, hvad der skulle svare til oktober, november og december. 2015 hvor at der sælges rigtig mange videospil for det meste i hvert fald ja. men den, den dejlige periode kunne spillet ikke lige udkomme i så de har valgt at udskyde det for at give dem selv mere tid til at leve op til deres store ambitioner og de danser lidt rundt omkring hvad begrundelsen egentlig er men de vil egentlig bare gerne have et par ekstra måneder så de kan være sikre på at uh, Uncharted 4 A Thieves End som det hedder at det lever op til, øh, til hold standard, som er rigtig høj, men også selvfølgelig den høje standard, som, øh, som spillerne forventer af en Nordic-Dog-titel. Ja, det, det er nok en udskydelse, der går ondt at tage den ud af julemånederne. Højst sandsynligt, ja. Men det er jo meget fedt, at, øh, at Sony tillader det. Det man bare at sige. Skal noget content fra, og så få det ud? Mm. Ja. Eller bare så... levere det i en meget upolært. Øh, state, altså hvor det bare er janky og ikke rigtig færdigt lavet. Ja, gør det. Det er tidens ånd. Det skal være janky, når det udkommer. Præcis. Og sweet i 12 frames per sekund. Ej, forhåbentlig så kan vi få 60 frames på en Charlotte 4, men hey, det er jo bare mig, der håber det. Selvom de, har, selvom de ja det er det, det er jo efter sine det sidste, og de har jo snakket meget om, hvordan de gerne vil gøre 60 frames til sådan standard mere eller mindre øh, for når Dog her i den nye generation. Men de har også sagt, det er rimelig fucking svært med Uncharted 4. Men nu må vi se. Det kan være de ekstra, øh, de ekstra par måneder, og det gør en stor forskel. Hvad der nok også, øh, eller hvad der måske ikke gør en så stor forskel, det er, når vi får vores Homefront 2. Også kaldt Homefront The Revolution, fordi... Så ved jeg ikke rigtig, hvad der er med det spil, der har været lidt i development hell, efter at uh, THQ-udgiveren uh, gik uh, bankrupt, uh, bankrupt, og så Crytek skulle, uh, skulle udvikle spillet efter de købte rettighederne til serien. Men nu det så det bliver det så senere solgt til uh, Deep Silver, som udgiver blandt andet Dead Island og Dying Light by Extinction. Så nu er det op til Damn Buster Studios som er et rimelig nyt studie, der øh, der har været det mange fra Crytech UK og skal også kendt som det nye Free Radical, der der er mange øh, medlemmer derfra, mange arbejder derfra, så nu er det op til dem at øh, udgive øh, Homefront: The Revolution, og det bliver altså også først i et eller andet tidspunkt øh, på på et eller andet tidspunkt i 2016. Er det ikke også noget med den? Har de ikke skiftet motor på undervejs eller sådan noget? Har det ikke gået til CryEngine, oh. eller har den altid været det? Det kan jeg faktisk ikke... Jo, men jeg, jeg ved jo ikke rigtig, om, om, om, de, om de har valgt at uh, bruge CryEngine, nu hvor det er Dame Buster Studios under Deep Silver, der udgiver det, eller mm. udvikler det. Uh, men altså, de har fået IP'en og assets fra Crytek, står der her, men okay. jeg ved ikke lige omkring motoren, desværre, det må jeg... Og de lige finde ud af på et andet tidspunkt. Okay. okay. Den, den, den starter nok ud med det i hvert fald, så hvis det var. Det var Crytek, der lavede det før, ja. Ja. højst er okay. Det er nok bare, det, jeg husker det fra, så. Ja. Men det var heldigvis også alle udgivet. Ud, øh, de, de, det var heldigvis alle de udgivelser, der blev forsinket denne gang. Altså ja, vi det, er i hvert fald. Det Altså godt. Ja, så vi i hvert fald tæt. Der er garanteret flere hård oh, Ja. Uh. Men der er også blevet annonceret nogle spil. Den kan jeg lige tage med. Uh. Nice. Der er en lille survival horror, der hedder Lost Within, der kommer til os. Mm -hmm. øh, faktisk er jeg lavet her til sommer 2015, siger de. Okay. Øhm, ja, selvfølgelig, eller jeg håber der på spil bliver godt, men man kan sige, sige, det er bare endnu en survival horror, at der er så mange af dem efterhånden. Ja. Men det der gør den lidt spændende, det er, at øh, den udvikler, der arbejder på den, mm -hmm. det er Human Head, og det er dem, der tidligere arbejder på uh, Prey 2. Uh. Som desværre aldrig blev udgivet. Nej. Så jeg jo. mener, er det ikke det første, det første spil siden de snakker om Play 2, det har de, de snakket om? Jo, hvis jeg husker rigtigt Det kunne være meget vel Så det gør det lidt spændende Ja, mm -hmm. de stadig lever Det er da godt Og den anden øh, annoncering der har været Det er Titanfall 2, der er blevet annonceret Hold da op en overraskelse Ja, Not. it's gonna happen Men det var en lidt mærkelig annoncering De har at fanget en af, en af hovedudviklerne For det til BAFTA Game Awards Ja og så har de interviewet ham, og så har han bare sådan lidt ud af ingenting sagt. Oh, men jeg går ud fra, at, at eller to eller er blevet annonceret, så jeg kan lige godt bare bekræfte det. Så, og, og det var det ikke? Ikke sådan, ikke rigtig, nej. Oh. Det var da lidt mærkeligt. Oh. Men så det, han snakker om. Øh, han snakker om, at øh, sidste gang, der kunne de desværre ikke komme ud på alle platforme. Mm -hmm. Men den her gang, var de gå multi -plat. yay og det, Men det lyder mærkeligt, fordi det var jo, det kom ikke til, til Sony's platform, det herfra, fordi at, øh, Microsoft har betalt for det. Mm -hmm. Men det kommer jo også til flere platforme før Altså det kommer til yeah. PC yeah. Og til 360 og til Xbox One mm. Så man må gå ud fra at Når jeg siger multiplatform her, så kommer det til flere platforme. Mm -hmm. Men det der så er lidt sjovt Det er, at han nævner ikke, hvilken platform det er så, no. så nogle folk har taget Til at skrive, at det kommer til ps 4 Det gør det sandsynligvis også, lyder det til Det kunne man også håbe, at det kommer ud til flere folk ja. Ja. Men det er ikke sådan specifikt bekræftet Nej. Så so, det er lidt. Yeah. Folk de glemmer jo helt, at, øh, at PC'en også er en platform, og eksklusivitet. Når folk snakker om det, så giver det egentlig i sidste ende ikke så meget mening. Sådan exclusive to Xbox One, men du kan også køre det på Xbox 360, hvis du har den gamle maskine. Og det kommer også til den her PC-maskine, som alle folk har glemt, der, <laughs> yeah. der eksisterer, og der faktisk skal spille spil på. Så yeah. ja, der var jo også mange nyheder ude <laughs> allerede, da... De skulle promovere det første Titanfall, der sagde sådan, ah ja, det kommer måske ikke til Sony-konsoller øh, denne gang, men hvis vi laver et Titanfall 2, så gør det højst sandsynligt. Så ja, det, var, ja, ja. det var nok også dem, der prøvede at redde situationen lidt sådan, bare Sony-fans, bare vent til 2'erne, ja. der kommer det højst sandsynligt. Så det, det kan vi da håbe, at de går den retning. Jeg vil da gerne prøve Titanfall 2, især også, hvis det er en stor forbedring over det fundament, de ligesom havde med det første. Ja. Men jeg tror, det var alle annonceringerne, vi havde faktisk. Ja. Så skal vi til at snakke lidt om Evolve, og hvordan det klarede sig sådan rent økonomisk. Fordi Piper Jeffrey... Mm. Nej, undskyld. Det er... Dream, det, det, det er Take 2's uh, President, der, der, der, der, der snakkede frem til et uh, Piper Jeffrey Technology Media and taler Communications Conference. Det var godt nok en mærkelig konference. Ja, så han var til den her store konference, som jeg ikke har hørt om åbenbart, der var han ude og prale lidt af Take-Two's øh, udgivende spil, eller udgivet spil Evolve, og hvordan det havde klaret sig sådan rigtig succesfuldt øh, med sådan rent økonomisk, øh, da det launchede sidste måned, må det vel være. Mm. Men han sagde ikke nogen tal. Så det er jo selvfølgelig lidt vagt og så er der så en analyst Eller en analysende person ud og snakke I en note til Investors, det var simpelthen Coven Company's uh, Doc Crowd. Oh, Han er, Crout. Crout, uh, er, er uh, ude og skrive I en note til Investors At uh, hans firma de, uh, sådan, de sådan cirka Ser at uh, salgene Det var altså kun omkring 300.000 Øh, fysiske øh, salg af Evolve for, øh, for USA-markedet i, i, i februar. Okay. Så det er altså den første uge af salg, der blev talt der. Okay. Så øh, selv, hvis de, selv, hvis de øh, selv hvis de tror på, at der er en stor øh, split mellem fysisk og digitalt øh, indsendinger, så tror de altså at øh, spil, sådan en spil toppe ved omkring halvanden øh, million solgte units. Øh, sådan at øh, totale første år af øh, salg. Så det er jo det er måske ikke så godt i forhold til, hvor, hvor meget øh, øh, Take-Two-presidenten snakker om. Fordi det har jo ligesom været lidt kontroversielt med Evolve, med at det fik øh, gode anmeldelser, men, øh, men, spillede også, øh, men spillede også den her underlige DLC-plan, som øh, så rigtig mange spillere synes, det var frustrerende, og det kan måske godt snowballe ind i, at det måske ikke sælger så godt i sidste ende, selvom der var et rigtig stort marketing-push for det, og det så ud til at være meget populært øh, på overfladen. Så det kan måske gøre, godt være lidt i far for at ikke sælge de mange, mange millioner, som Take-Two måske håber, eller bare rent sagt forventer. Det hmm. sådan en stor populær titel. Ja. Men altså, forventningen blev vel sat efter... Ja, okay, selvfølgelig efter hvor, hvor meget boss der er inden det udkommer, men også mm. efter hvor meget de har brugt på at udvikle det. Ja, ja, selvfølgelig. Det er også Så, så det kan godt være, de har andre, andre interne mål end for eksempel dengang de udgiv... Det var så nogle andre, men dengang uh, Tomb Raider blev udgivet, hvor de var skuffet over, at det ja. faktisk havde fået forholdsvis godt salg. Men det er nok også fordi, det har været en lang tid, og det koster dem utrolig meget. Og ja. Jeg forestiller mig også, at det var et spil, der var gået back to the drawing board på par gange og sådan noget. Mhm. Mm Ja, men jeg skulle nemlig også lige til at nævne Tomb Raider, fordi det var først, da Definitive Edition kom ud, at de sagde, at de havde tjent penge ind igen, og det var bare sådan, what the fuck, hvordan fanden er det muligt? <laughs> de solgte så mange millioner eksemplarer. Men det var fedt, de brugte så mange penge på, eller fedt, det var fedt, <laughs> de var villige til at få så mange penge på Tomb Raider, for jeg synes, at blev ganske fint. Og jeg tænker, at hvis nu de undervejs har sagt, ej, det er fandme ved at for dyrt nu, så skal vi bare pakke det sammen og smide det ud, jamen så var, mm -hmm. var remake'en nok bare dødstømt, altså. ja. Yeah. I guess Så var det lidt ærgerligt at de ikke uh, fik solgt så mange til starte med Men uh, mm. de kom til at køre rundt Og vi får en efterfølger Så det er godt. godt yeah. Men det er ikke rigtig så meget med, hvad du <laughs> Sales De er rimelig mærkelige We Love yeah. love to hate them Hate to love them Det er faktisk lidt sjovt, fordi nu du snakker om uh, Take 2 uh, presidenten der mm -hmm. Var det ikke også ham derude At snakke om, um, om de der DLC Planer, inden dem inden er udkommet jo... I, altså i forbindelse med, der var det her... Øh, hvad kalder man det? negativ buzz omkring mm. det DLC. Fordi at, til at starte med, der var der jo helt meget positiv boss om spillet, bare da det var blevet fremvist og sådan noget. Ja, ja. På pressen og sådan noget. Og... From the makers of Left 4 Dead. Ja. Og så er øh, det, de annoncerede den her DLC-plan, som var sådan meget aggressiv. Så øh, var der sådan mange folk, der ligesom snakkede om, at det var måske ikke så fedt. Mm. Det virker, og det virker også lidt forvirrende, at det at det bygget op på og Ting. Og så var han så ud og sige, hey, det, det kan godt være, at ø, der er meget sådan, kontrovers omkring det her, men, men det er egentlig meget godt at komme med nogle nyheder, der er kontroversielle, fordi så bliver jeg snakket om en. Nå. Ja. Øh, okay. <laughs> okay. Ny, øh, kontroversielle nyheder, eller ej, skulle man så ikke også bare se på, hvad den her såkalte nyheder lige indeholder. Altså jo. en kæmpe DLC-plan, det er bare for helvede, mand. Men det er lidt om altså... at man spises, øh, der er ingen... <laughs> dårlig omtale eller hvad det er det? der er ingen Omtale eller stadig omtale eller hvad er, han siger. Ja, dårlig du, du... omtale eller stadig god omtale eller hvad det nu er. Ja. Men jeg tror nu alligevel, altså hvis der er så meget negativ boss omkring det her DLC, så tror jeg også det påvirker vi kan selv, det må da gøre. Ja, yeah, det, det, det virker der, virker som sådan, nogle af dem jeg kender i hvert fald, det er godt det er øh, sådan, hvad hedder det, sådan privat oplevelse, det er måske ikke mm. nødvendigvis videnskabeligt at bruge, men, øh, men jeg synes det jeg kender flere der sådan hvor det hvor de som ligesom har Droppet og givet en, en, en i spillet efter, mm. efter der er så meget DLC-snak Så det var sådan om mm. det kan jeg ikke overskue Nej Så, så er spil bare En så rart, altså. Ja Det kan jeg også forestille mig Men vi kan lige hoppe over Til en anden nyhed Med noget DLC Yay Det er Titanfall Åh oh. Det har også haft Nogle DLC øh, Udgivelser Med nogle nye maps det. Der er kommet Det har det Og de er faktisk blevet gratis nu I anledning af Spils etårs fødselsdag oh. Hold op så man kan hente dem gratis på Xbox One, Xbox 360 og PC-udgaven. Okay. Og øh, det var egentlig bare sådan i starten, at folk opdagede, hvor man kan egentlig hente de her ting gratis. <laughs> og så blev det sådan lagt sammen om det er måske er årsdagen. Mm. Øh, men, nu har udviklerne været ude at sige, at, hey, jamen det er rigtigt nok, det er gratis, det er anledning af etårsdagen, og det vil være sådan permanent, de er gratis fremover. Alright. Så det er Det er da fremragende. Kan vi lige få det fejret på den måde? Går nok ja. lidt lang ventetid, men... Nu, nu ved jeg selvfølgelig heller ikke så meget om DLCen til Titanfall, så det skal jeg ikke kunne udtale mig så meget om. Når du tænker på, hvor der nu kom. Ja, yeah, nej. Hvad hvad for noget indhold, og hvor, hvor, hvor meget det er i forhold til den førhenværende pris, der var på DLC'et og sådan noget. Mm. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Hvad, hvad pass det kostede jeg købt, faktisk? Mm. Men øh, det var sådan 3-mappacks af fire maps værd, tror jeg. Ah, okay. Det var, de var vist ikke så vildt dyr, Det var, de var billigere end uh, Call of Duty's plejer at være i hvert fald. Men det var selvfølgelig også et nyt spil, jo så. Call of Duty's map packs. De dyr. Ja, det er det godt nok. Bliver desværre dyrere og dyrere, hvis uh, fortiden har noget at sige om, hvordan det bliver fremover. Rimelig, ja. rimelig nitte. Overad, men uh, nu kan vi gå over i nogle uh, positive nyheder omkring uh, spil generelt, så ikke så meget uh, DLC. Fordi der er en uh, stor update, gratis update, ud uh, til Elite Dangerous. Så det handler simpelthen om uh, co-op, så, uh, så man nu kan lave sådan nogle uh, wings, der består af fire players. Så det, er, uh, det er sådan en gruppe. Uh, jeg har nok bare sige, at det er, sådan, det er en gruppe i et MMORPG. Hmm så man ligesom kan... sådan en group af op til fire øh, ships, der rejser rundt i galaksen, koordinerer angreb og deler de her bounties, som der er i spillet. Jeg ved ikke så meget om det, der er mange, der er mange på GameTest, der snakker entusiastisk om øh, Elite Dangerous Quiz, fordi jeg også hører i vores øh, Game of the Year podcast med, at øh, Christian Bak havde travlt med at spille det. Så ja. det er jo nok øh, meget godt, fordi at man, man kan ligesom nyde spillet, som man gjorde før, men stadigvæk... Øh, Øh, Stadig inviterer sine venner ind, så man ikke behøver at have den her watercooler-snak hver gang. Så kan man ligesom opleve det sammen. Så er det the watercooler to you? Præcis. In space. Ja. Yeah. Det er jo meget godt. Og der er selvfølgelig også en masse andre øh, forbedringer i den, her, i den her update. Der er nye øh, Signed Sources, som vil øh, præsentere spillerne med de her større og mere farlige encounters, der øh, udfordrer dem. Og så kan vi så også arbejde sammen, nu hvor det er jo er koop Og så kan man få større belønninger på den måde Det var for eksempel en af de yderligere opgraderinger Eller updates i den her store patch Eller store update, om man vil Så der er full patch notes, man kan give sig i kast med, hvis man vil det Okay Ja Men det lyder da som en af de titler, hvor udvikleren vil blive ved med at opdatere i lang tid Ud fremtiden, for free, så og så kommer der også snart til konsolfolk, som vi kunne sige sidste gang. Ja. Yeah. Efter lidt uh, Twitter uh, Shenanigans igen, så blev det jo sagt, at det kommer til PS4 eventually og ja. først på Microsofts konsoller. Så er jeg til. Jep. Men nu hvor du allerede har startet, posen af gode nyheder, så jeg kan jeg lige uh, mm. åbne lidt op for en af dem med har. Og det var jo for nogle tid siden, så kan vi jo fortælle den her doom-and-gloom nyhed om at uh, Vika vil reducere sig selv til mobiludvikler. Ja. Yeah. Der var sådan også så, unden lidt. Og så ud af den nyhed, eller videre fra den nyhed, der kom så uh, Team Sonic, der så <laughs> der så endnu mere Doom and Gloom <laughs> oh, Vi fortsætter, vi fortsætter regnen af spil. Ja, der er Sonic spil til gamle konsoller. Yes, altså, ja, er gamle konsoller. Ja. Jeg vil gerne få armene ned. Nej. Men nu der er det kommet 19. En anden nyhed ud af studiet. Det virker ikke eller ikke ud af én der så udvikler hedder det. Yeah. Øh, så det virker ikke helt, sådan, så, øh, helt så slemt som øh, først antaget. Fordi at Creative Assembly, der er dem, der har lavet øh, deres øh, Total War-spil og yeah. øh, Alien Isolation. Ah. Der er nogle, mm. der har spottet, at de er ved at hyre folk til et nyt uh, AAA-spil. Åh, oh. til jeg, din kan... mobil? Ja, lige Aha. præcis. Ah. det AAA på der mobile phones. det er mm. så til, til de nye konsoller og PC. Mm. Så det er, det er godt, at godt ikke... Øh, de kan bare reducere en rigtig god udvikler, de har Som arbejder på traditionelle platformen, At de ikke bare siger, at nu, nu skal vi alle sammen gå mobil, så gør I det også Det vil være lidt for dem at du reduceret til det Ja Det, var en, det ville være en, en, en passende straf efter Rome 2, men Nu ja, har de jo vist, at de godt kan, kan lave noget godt efter det Thank god Those motherfuckers Så der, der er nyt godt på vej for dem Det var godt vi kan måske tage en anden god nyhed så Jamen jeg er jo løbet tør, så. tør Er du helt væk? Er du helt færdig? Det kan du da tro Jeg har oh. godt ud Og nu der så der godt. Nu sidder jo stakkals lidt og bare tænker over oh, nej Nu er det ham der skal snakke mest Nej ah, nej Jeg kommenterer Okay det løber godt Okay Pillars of Eternity Det her traditionelle rollespil Der bliver lavet af Obsidian oh, Please Obsidian en... Please Jamen må håber det bliver godt ja. De havde jo en kickstarter kampagne Hvor de kom næsten op på 4 millioner dollars mm støtte, øh, og spillet er snart på vej ud af det her senere af ja, slutningen af marts, kan jeg se, der udkommer yep. så det er snart øh, de har været ude og snakke lidt om øh, hvordan deres tilstand var sådan, umiddelbart inden de lavede den her kickstarter-kampagne og det lød åbenbart til, at de var altså sådan, lige før de var ved at lukke for de havde oprindeligt på derhverandet tidspunkt arbejdet på en, øh, et multiplatform-spil mm -hmm. vi må jo tænke på, det jo efter de har lavet blandt andet deres eget spil, der hedder Alpha Protocol åh oh, ja ikke blev så overordnet vildt godt mm, for de det, det har en stor fanbase Men det solgte vist ikke så godt Og blev ikke mødt med så positiv presse Ja, det, det er meget godt beskrevet og det var nok også en de havde investeret rimelig mange penge i For det var deres eget ø, udviklet spil Og de fik ja. det udskudt flere gange og sådan. Noget. Mm. Så det var så Efter de havde udviklet det spil Så har deres ø, finan finansielle situation ikke været så god mm -hmm. Og de havde så fået et andet spil De arbejdede på til Konsoller Ja men det blev så aflyst fra dem, de havde aftalt om at udvikle for Så det så jo. meget sort ud Og de havde åbenbart sådan fastsat en dato sådan, Her har vi altså ikke flere penge tilbage Så her bliver vi nødt til luk Men så kom de, så, så de sådan en der intern i studiet mm -hmm. Og så fandt de så på at lave den her kickstarter-kampagne yeah. Som så blev en kæmpe succes mm -hmm. så, de, så de siger så, at hvis de ikke havde fået den her, den her ting igennem Den her kickstarter igennem Så, så ville de faktisk være lukket nu i, I retrospekt, så gør det mig rigtig ked af det, fordi jeg er vild med Obsidian. Ja, de laver faktisk skuespil. Ja, de, de redder Fallout 3. Yay! Eller, er ikke glad for, eller... at Fallout 3? Jo jo, men altså, når, da de kom ud med New Vegas, så var det bare sådan, yes! This is how modern Fallout should be, from here on and out. I ja, ja. It. Det Men det, det er sjovt, fordi det er typisk en udvikler, der... Der altså, der laver bestillingsarbejde for andre, og så yeah. er også en efterfølgere, og så får de ikke altid den tid, de skal bruge til spillene, mm, yeah. så derfor så er de som regel rimelig fejlfyldte. Altså for eksempel også med Fallout, uh, undskyld, uh, jeg skulle lige sige Fallout 3, men efter Fallout 3, så med, med Bethesda, der havde travlt med at lave Skyrim på deres forbedrede motor, som måske var ny, måske ikke var helt ny, det ved jeg der var meget snak om den motor, men i hvert fald så var... Opsideren jo bare efterladt med det gamle Gamebrew motor til Fallout 3. Bare sådan, ja, lad vi her Fallout i Fallout New Vegas. Eller lykke. Og sådan, åh. Giver os den nye motor. <laughs> Måske er den bedre. Hvem ved. Men nej, nej. De bliver sat til at lave det på den gamle. Det er også lidt det, der fascinerer mig med det, du siger med, at de oplever bestilt af et studie til at lave et øh, nyt spil for dem, men det blev så kænt, fordi det kunne jo sagtens have været en, en, spændende, en spændende nyhed omkring, øh, hvad, hvad de så skulle gå i gang med, efter at de blev hyret til at lave et forlovsspil af Bethesda og Cinemax Studios, må det så være. Ja. så ligesom se, hvad, hvad de kunne bringe. Bring to the table. Ja, altså lignende deals, som øh, det nye forlov der, mm. New Vegas. Yep, yep. Og har de også tidligere lavet New no Winter Nights 2? ah ja. Og øh, hvad hedder det hvad hedder det? Det er der Star Wars uh, Nights of The Old Ja, Nights yeah, of The Old Republic 2. Og det også spil er, sådan, er blevet rimelig rostet Af mm -hmm. folk så, Men som også har været Rimelig behæftet med fejl Ja, <laughs> <Yeah>. præcis <laughs> Men det er godt de stadig er around For de har faktisk yeah. rigtig dygtige folk mm. ind i, så Selvom der er fejl af spil Men de plejer som regel at så patche dem noget tid efter Ja så hvis, det. Øh, hvis oplever det sådan, er så god som så man kan se bort fra nogle fejl Så må det også nogle gange være god Ja yeah. Ja, vi kan lige tage en anden fejl, faktisk uh. Det er på et spil, vi har spillet sammen så yeah. Jeg synes det er rigtig godt mm -hmm. Det er Helldivers Ja yeah. Ja, yeah. Har du spillet det, efter vi har spillet det sammen? Øh, uh, desværre ikke så meget jeg har haft travlt med game gametest måske, okay. også, måske også derfor, at den her episode af apropos gametest er lidt forsinket Undskyld Det, det er sådan <laughs> et tema, vi har nu, hvor der var øh, annonceret forsinkelser i starten så, yeah. tænker, så laver vi sådan en meta-commentary Åh oh. Vi forsinket was. Uh. Man, so sneaky We so smart uh -huh. Eller, ja Eller something <laughs> Men noget der er også smart Det er Helldivers Ja det social, er social criticism Og Anti-war Love it What, De elsker war Nå ja, undskyld Ja, <laughs> ja med, med anti Så mener jeg De elsker det <laughs> Ja, er det det betyder Hit, hit, hit. <laughs> Hvor langt er du kommet i spillet Kan man så spørge Uff Jeg er godt i gang med masse øh, Hvad er det hvor mange krige, der nu har været i gang, men jeg er i level 8-9, tror jeg. Jeg er ikke sikker på, hvor mange levels der er, men, men vi har jo været omkring på mange planeter. Dræbt øh, masser af forskellige enemies og raser. Men er, er du så det? Ja. Hvad mener du? <laughs> det, der er problemet med den spil som er blevet identificeret af udvikleren. Mm -hmm. Det er at der er en uh, safe bug i spillet. Eller, der skulle være nogle lidt forskellige ting der kunne gøre sådan så en safe blev ødelagt. Oh nej. Men en af dem som uh, folk de kunne sådan genskabe, mm -hmm. det var hvis uh, ens controller den ligesom mistede strøm eller forbindelse under, og man spillede. Ja. Yeah. Og så man reconnected den igen. Yeah. Så skulle den loade ens karakter så hurtigt ind, så den kunne no loade en safe game, så man startede med en ny karakter. Oh shit. Og så hvis man ramte et autosafe punkt Ja. Efter det, så gemte den, den nye karakter oven i ens gamle, okay, som man okay. lige så man progression. Vi kan lige komme med et hurtigt tip her. Vi, f, øh, imens de arbejder på at fikse den her store fejl, fordi jeg har faktisk godt læst lidt om den nu, hvor du nævner den. Og jeg bliver lige med igen her. Oh shit, det er krise. For alle jer, som er, er ved at spille det. Hvis I gerne vil være på en lidt mere sikker side, mens de fikser den her fejl. Så sæt jeres controller til ikke automatisk at gå ud, hvis I lige er, hænder pis eller op og laver en sandwich eller et eller andet. Så, så den ser ikke at gå automatisk ud, når I ikke lige har spillet i 20 minutter og en halv time. Mm. Det kan måske hjælpe. Og hvis I kommer til at lave sådan en, hvor I så får en ny karakter ind, som er mm. helt frisk, så lad være med at spille ind til den her mm. Så, Men udviklerne har sagt, at de har identificeret fejlen, og, mm. og de arbejder på at få den fikset. Okay. Så. The war on those bugs can continue. Ja, det var lige, de havde lige fået, øh, jeg ved ikke om det var Illuminati, der havde fået en, <laughs> en speciel angreb mod en Præcis, erase data Move on Kill Ui. all humans Vi kan jo lige fortsætte med, med Sony mm -hmm. Nu hvor det var, I har snakket om deres, et af deres eksklusive spil der Yay. Så har der været nyheder ude om deres næste update til øh, Playstation 4 no, no, no, no. Der bringer versionen op på 2,5 <gasps> Og der kommer en masse dejlige der er lige ting med til folk der mm -hmm. En af de største er nok den her uh, Resume Suspend funktion ah Det var en af de tidlige features De snakkede om, da de unveiled PS4'en Ja Det er det her med, at den, den gemmer, hvor langt man er kommet i spillet mm -hmm. Altså ikke bare et safe, men altså sådan Decideret, hvor langt man er kommet, ligesom på en mobiltelefon, faktisk. Og så når man går, lukker den ned Altså hvis man sætter den på rest mode ja. Så kan den bare starte op på spillet Der hvor den egentlig var i gang med før Ja, smart så Den skal ikke til at load spillet op igen, eller det skal den jo på en eller anden måde, men ikke sådan fra starten af den kommer ikke med de der mærkelige splash-screens, du skal ikke ind og vælge load game osv. Mm -hmm. Det husker den simpelthen bare. Fancy. Så det er, det er en lækker funktion. Ja, især for dem, især for dem som er rigtig glade for at bruge REST-mode. Ja, er, Fordi, inden... er det en du -go? undgår? Uh, Nej, men jeg har ikke ja. brugt det så meget, men nogle gange, hvis jeg er færdig med at spille, og jeg kan se, om oh, min controller skal oplade lidt, så den er klar til... Næste gang, så kan jeg lige sætte den til at oplade, så lige så for, at øh, jeg er med på, at, øh, at PS4'en godt kan oplade min controller i rest -mode. Jamen, så sætter jeg den i rest -mode og mm. slukker den efter et par timer, så, så ja. ved jeg i hvert fald, at ps 4 og controller'en er klar. Så er den klar til at blive gamet på igen. Mm -hmm. øh, det store ting i den, det er, at de opdaterer øh, den mulighed for remote play og share play At ah. den bliver opdateret, så du kan fresh et øh, fresh <laughs> Du kører <laughs> 60 frames Åh, oh, siddig Så hvis du har forbindelsen til det, så yeah. kan du øh, Så kan man lige køre med 60 frames på en Vita, for eksempel, hvis man bruger den Fedt Fedt, fedt, fedt Så det bliver også nice Mhm Jeg håber så er en senden nyhed fra Sony også, det er, at de, øh, de stopper med det her PlayStation Mobile-platform, de har haft. Åh! Den har ikke helt været sådan en succes, som de har håbet på, så mm. derfor så lukker de den. Jo. Og det var det her initiativ, de lavede med at lave sådan en fælles platform, man kunne certificere sig til, hvis man havde lavet mobiltelefoner, for eksempel, eller tablets, mm -hmm. hvor Sony så lavet sådan en store, hvor der var lidt mere seriøse spil inde på, <laughs> end almindelige mobilspil. Ja. Og så skulle de så leve op til nogle krav nok om, hvordan du kører spil osv. Okay. Stod. Men der kan, de vil ikke kan, finde partner til det, og så. Øh, ja, så er de beslutter sig for at lukke programmet. Okay. Det var da lidt ærgerligt, men. Hey, hvis det er en af de få ting, der kan hjælpe så lidt mere økonomisk, så må det vel lukkes ned. Er det nok en af de ting, man kan, kan skære fra, uden folk går helt amok. Ja. Og de, jeg mener, hvis der også har læst lidt om nyheden for noget tid siden mm. med, at øh, man, kan, man kan godt sørge for, at øh, nogle af de spil eller apps, øh, man har gemt på sin video eller sådan noget, at det, det forbliver intakt. Man skal bare lige sørge for at gøre det inden for en bestemt dato, lige gå igennem nogle steps, så burde det være klaret, fordi så kan Sony gå videre med deres plan om at lukke servicen ned, uden at alle ligesom siger, at jeg mistede alle mine data, hvor var I? Ja. Der er nok stadig værre af dem, men i det mindste så giver Sony ja. en mulighed for, at man lige kan gå i gang med den her plan, så man er klar ja. til, når servicen lukker ned. Helt sikkert. Yeah. Altså, det har været lidt i korten, at det skulle lukke, fordi at de har vist for noget tid siden, den, den har jeg altså ikke spottet, men det står der, som, det har det, det været sådan i nyheden her, det er vist mm. noget tid siden, at de stoppede med at lægge ting op på deres øh, egen store der. Ja. Eller tage ting ind for udviklerne på mm. Ja, så det forstår. har været sådan lidt i korten, at det Og så det som du siger med, at man kan hente det der Foregår det sådan, at du har mulighed for Indtil den 10. september At aktivere din øh, Fordi er, man skal jo aktivere sine enheder Lidt det som aktivere sin, øh, sin Playstation-konten for for eksempel ja. Så skal du aktivere dine enheder, sådan, så de kan få lov til at hente tingene Så det vil sige så Alle de ting du køber, der er Playstation Mobile Compatible, de skal ja. aktiveres Inden den 10. september Og mm -hmm. du kan have tre aktiveret, Og så efter det, den dato så kan du ikke aktivere flere ting, men du kan stadig hente tingene til dem Ja yeah, okay. Så det siger, at hvis den er aktiveret i forvejen, så kan du blive med at hente, uh, hente de spil, du har købt Ja yeah. Men så ikke, synes. hvis du køber nye enheder efter dig ah. Så Det er ligesom den dato, man lige skal have i yeah. Forstået. Ja Forstået Øhm Jamen, skal vi Vi skal, skal bare fortsætte med alle de gode nyheder det synes... Alle de gode nyheder lige har haft den dårlige Nå, uh -huh. det er lige <laughs> Uh, special editions, eller det noget du køber ofte? Ja, <coughs> yeah, en gang imellem hmm? der, der er også mange collector's editions Og noget crazy I løbet af, af år, som jeg har pre -orderede. Men uh, det er måske bare lidt Pralende at nævne nu Sådan det Jeg glæder mig ja, ja. til The Witcher 3 mm. hmm? Ja Men du har pre -orderede. Præcis <laughs> Jeg skal jo sørge for, at de der collector's editions Jeg kan fat på dem Det er rigtigt Ja. Er de måske lidt mere nødvendige end bare standards men man Præcis. Hente? Den Batman-statue skaffer jo heller ikke sig selv, vel? Nej. Hvordan går du så efter, når du, laver <coughs> når du køber collector Edition eller Special Edition? Går du efter ting, der er flotte, altså sådan fede at have, eller går du efter gode spil også? Jeg går efter gode spil, og så hvis de har en fede Collector's Edition, eller Special Edition, der er for det meste uh, i en uh, tin box og så med lidt endgame content, jamen så hvis jeg synes, det er fedt til et allerede fedt spil, så, uh, så kigger jeg da på det. Jeg skal selvfølgelig også lige passe i budgetet. Oh. Ja, okay. Den er, mm -hmm. den er <coughs> en vigtig faktor med. Mm -hmm. Hvis nu der var et dårligt spil, eller sådan en halvdårligt spil, yeah. men havde, som havde nogle fede ting, tingene Ja. Yeah. Kunne du da godt finde på at købe Collector's til det? Lad mig lige komme med et eksempel, det er så yeah. ikke et decideret dårligt spil, Nej. men, men øh, det nyeste Batman, for eksempel Origin, det havde, sådan, okay, havde, det, var det ikke, havde det ikke en fed øh, figur? Mm, er du sikker på, at du ikke forvirrer med Arkham Knight? Der. men jeg tænkt på, uh, Origin, det har der også haft Batman-figur, har alle ikke haft det? Nej, jeg, jeg mener ikke, at det har været en regel, at alle Collectors Editions skal have en Batman-figur. Jeg mener vist... Der var det to ikke også? Der æ, var der den der... Ja, var det, ikke, var det ikke den, hvor sad nede på knæler i hugget der? Jo, altså. jo, jo. Og så hvis jeg skal gætte på det, så Origins ja. var vist en Man statue. mellem hvad, med en eller anden, tror jeg? Ja, Joker måske. Ja. Kan jeg vide, om det er Joker? Hmm. Jo, det skulle jeg men. Det kan du altså. nok godt være ret i. Jeg, jeg mener bare ikke, der var noget til at Asylum. Så, altså, altså, det, det, det, det kan det være, godt være, du er ret i. Det så, være, jeg tror, ret. det var efter til, til og med City startede. Eller ikke til og med, men <laughs> det starter med Fra City A. For det nyeste har jeg sikkert også, den kommer yep. også til at få ind. Kun du også have en på købe Origin Special Edition, så? Nej. Jeg okay. har allerede en Joker-statue, jeg skal ikke... Eller ikke statue, men... Inflatable. En inflatable... Figure. Ej, the... stop! <laughs> Jesus. I love the Joker, not that much. Alright. Okay. Jeg har allerede en... Green Joker, og det er godt for mig, så jeg har ikke lyst til at købe uh, en, hvad jeg kan forstå, der en ganske fin Collector's Edition af uh, Origins. Men, men nej, jeg bryder mig ikke så meget om Origins-spillet, så... Okay. Nej. Sorry, Sisse. Jeg ved godt, hun sidder og græder, hjemme nu med hendes uh, Batman og Joker-status. Hvorfor ja. kan jeg ikke være enig? Grunden til, at vi snakker om de her special editions, det mm -hmm. er fordi, at der er et, øh... nu skal jeg sikkert det netværk, jeg ved ikke engang helt, hvad det er, <laughs> om det er en virksomhed eller hvad det er, men noget, der hedder Game Network. Ja. Yeah. Og de laver nogle special editions, øh, de har, ja, det er jo så en, en uafhængig øh, virksomhed mm -hmm. fra udviklerne, men de laver nogle special editions af spil, der normalt ikke får special editions. Ah, okay, okay. Og lige nu har de lavet en til Hotline M&M 2 og til øh, Papers, Please. Mm. Så man får nogle fysiske genstande, for eksempel soundtracket, man får nogle kort med nogle tegninger, og man får, noget man får faktisk også mixtape til Hotline med 2 Sejt. Og så ligger det dem så op, så, så øh, gamere kan pre-order de her ting. Mm -hmm. Og så er det så crowdfunded i den forstand, at øh, hvis, hvis at de har lavet et budget for, jamen det kan først svare sig at lave det her, hvis du kan lave så som stor en produktion. Ja. Yeah. Så hvis, når man pre den, så folk ligesom kickstarter, så man siger, at de her penge vil jeg gerne betale, hvis det går i gang mm -hmm. Og så siger de så, at hvis vi når det her budget, hvor det kan begynde at betale sig, så, så laver vi dem så Okay, forstået Og de har så de her to udgaver her til at starte med, men det er så deres plan at, at lave det ved flere spil. Mm. Og de går så specifikt efter populære titler, som kun er udkommet digitalt Det er da fjern Ja, det, det er meget smart, at, at, at små udviklere ligesom kan, kan sige, at vi har måske ikke rigtig råd eller ressourcer til at lave de her ting altså. Mm. Især også når det for det meste kun er digital only At det, det ligesom går ud over med For eksempel med hotline med metoder Papers please I stedet man, for de der special editions Det digital only Hvor man så får en eller med ind i For de to hatte eller yeah, eller and, and det Ja eller en game content Som måske ikke rigtig retfærdiggør En special edition mm. af et, et, et Steam spil eller Gorg spil Ja vi kan så snakke om En, en ikke special edition af State of Decay Der udkommer mm. Yes det er den her spil, der er udkommet til Xbox' og PC, som er så vil ved at få en opdateret udgave, eller hvad man kalder det? Mm -hmm. En remaked, nej remake, hvad hedder det? Remasteret udgave, lige præcis. Yes. Men udviklerne, der har der har lavet det spil her, mm -hmm. de er så ikke gang med at opdatere det selvfølgelig. Ja. Yep. Og i forbindelse med den proces, så er de så åbenbart opdaget, at der er peniser overalt i det originale spil. Oh. Og det fungerer på den måde, at da de udviklede spillet, så havde de outsourcet mange af spillets til, til andre virksomheder. Ja. til en anden virksomhed. Mm -hmm, mm -hmm. Imens de programmerede spillet, så var der så andre, der lavede modellerne for eksempel, til figurerne og tekstures og sådan noget. Ja. Og nu når de sidder og arbejder på at få det oprisset, så kan de så se, hov, der er sgu da en masse penis, der er været skjult sådan rundt omkring i scenariet før. Åh. Oh. Som man så bare ikke rigtig set, fordi det var lavet opløsning. Det var nok. opløsning. Så det er man, de til ved at arbejde på at få fjernet ud af spillet. Gem de penis'er væk, vi skal det ud det. til de big, ud til the big boys på PS4 og Xbox One, right? Ja, vi vil faktisk se, om det går multiplat. Det kan godt passe, måske. Og det håber jeg fandme med. Ja, Ganske meget sjovt spil. Ja, Xbox 360-versionen kunne jeg jo ikke få fat på, og PC-versionen er vist lidt buggy. Så jeg oh, jeg vil da gerne have det til, til min PS4. Ja. Men ingen penis'er. Du er uden peniser. Jeg helt uden peniser. Jeg havde helst håbet på, at de lavede sådan en special edition af det. Penis, penises only. Ja, adults only. Ja. Yeah. Nej, <laughs> øh, det jeg havde håbet på med den, det var så lidt, at de havde udgivet nogle billeder, fordi der ikke gætte nogle billeder af de peniser her. <laughs> og det er sådan, så det er sådan lidt en mærkelig nyhed, men det lyder så til at være rigtigt nok, fordi selv Microsoft er også ude og snakke om det. Mm -hmm. så, så sagde jeg, at ja, det var dem der deres... Øh outsourced øh, virksomheder, der har dem ind. Ja. Og, og de ikke længere havde nogen aftale med dem. Godt så. De er blevet henrettet sammen. <laughs> ja. So to speak. De er, de er out of the game. You, you penis maniacs. Der skal man lige på, hvad man lige får fra underleverandøren der. Ja. Især, hvis man, især hvis det allesammen bliver opgraderet og swanky, uh, swanky uh, nye opløsning, så kan det være, at man får øje på noget, man måske ikke lige skulle få øje på. Nå, inden anden nyhed det er, at en udvikler, der har arbejdet på SimCity, mm -hmm. som øh, så er stoppet i forbindelse med Max'es øh, lukning, vi snakker om det sidste gang. Ja, yeah. rip. Han i sin fritid har arbejdet på øh, at lave bygninger via mods til øh, Cities Skyline, der er det her nye spil, der minder utrolig meget om SimCity. Ah. Og som også øh, har fået lidt gode omtale. Mm -hmm. Mm -hmm. Så har han ligesom sagt, at nu kan ikke få arbejdet på den nye øh, næste SimCity, så kan jeg bare arbejde på det i med fritid. Åh, ah, er nice. lidt fede til det mm -hmm. Så det er lidt sjovt kan, kan han så ikke bare blive hyret direkte? Skal han stadig sidde og modde? Mm. Det ved jeg ikke Det kan man de tænker Nu kan det gratis, det er fint Haha <laughs> does it for free Might as well Men det kunne da være fedt hvis, øh, hvis de kunne få humor Ja, yeah, det Det kunne nok være meget fint hvis de ligesom kan se over oh, han var over på den her konkurrerende serie som han vil kan arbejde længere på, så skal vi lige have hans talent herover. Haps. Ja. Så kommer han lige ind. Vi skal gøre det online only. What? Og så, så siger de, nej, det var der. <laughs> ja, Ej, han, han var så bare en, en, en hvad hedder det, artist. Ja. Så han så han nok ikke så meget med online at gøre. Nope. Så har jeg kun to nyheder tilbage. Jeg tager lige hurtigt en kort ind. Mm -hmm. Det er Visual Games, de var ude og annoncere. Oh boy. Hvilken opløsning. Det er deres hardline spil de kører på Åh, oh, mit korpus er parat Kom med Er det, ind. det, er. Ja, det er godt elsker opløsninger 720 på Xbox One 900 på øh, PS4 Åh, oh, master race Og nu er det normalt ikke så spændende at snakke om opløsning øh, Det spændende. spændende. Okay, undskyld <laughs> Det er normalt øh, spændende at snakke om opløsning Jeg er grund til at tage den med Det er egentlig fordi, at øh, nu bliver man selvfølgelig Udgør det lidt, lidt øh, grafisk bedre end den anden mm -hmm men det jeg synes der er spændende ved den det er at Visual Games havde været snakket om om opløsningen for lang tid siden ja. og de snakkede om at den her udgave den i 1084 -60 frames på begge platforme at det ligesom var sådan altså jeg, jeg, jeg kan ikke huske af hvilke grad, øh, grad af sådan løfte de sagde at det bliver det eller om det er det de går efter ja. men der var i hvert fald sådan et, et, et hvad kan man kalde det sådan et ind, jeg fik et indtryk af at de ligesom lagde distance til Battlefield 4 og der var samme opløsning som nu Mm -hmm. Og så sagde om det, det var egentlig bare første wave, nu, nu kommer det her, vi går efter det her, <laughs> så det er ens for begge to og sådan noget. Okay. Og så ender det med at blive nok i samme opløsning som før. Ja, alligevel, det er sådan lidt. Nå. No. <laughs> well. Okay. <laughs> you tried, måske. Kom igen, Visceral Games. En dag skal jeg nok få lov til at lave Dead Space 4. Dead Space 4? Just hang in there. Nå oh, ja, jeg, jeg, jeg, jeg glemte lige, at der var tre i forvejen. Ja. <laughs> yeah. Undr um, mig ellers altså over, at du hopper op til fire, men uh, oh. det er selvfølgelig meningen oh. med, at har lavet tre. Vi, vi, kan bare, vi kan bare tage de første to, og så springe treen over, og så gå til... Jeg det er spændt Jeg har selvfølgelig spil 3'erne nu. Okay. Der er koop. Ja, det er godt. Mm. Jeg havde har snakket med Peter om at spille det samme med ham. Ja. Yeah. Men uh, det er noget andet. Okay. Jeg er heller ikke blevet færdig med 2'erne nu. Okay. Det må jeg lige spille først. Ja. Statvæk glemmer at spille de, de to første. Ja, jeg kan også godt og lige dem begge to. Mm -hmm. Jamen, jeg vil ikke, få altid sådan Nogle gange, når, når folk de går sådan og mokker med Jeg har det dårligt For eksempel Det er ja. ja Og faktisk også slutningen til Mørs og 3 <laughs> Så bliver jeg så sådan lidt kontræret Så bliver jeg gerne sådan ah er det nu rigtigt, hvad vi mener? Yeah. Altså, ikke, at, ikke at folk de lyver <laughs> Og det er eller ligesom, ikke at jeg siger, at det er forkert Men jeg bliver sådan ekstra nysgerrig for at selv opdage mm -hmm. Kan det nu være rigtigt? Ja, men så kan vi også ligesom se De positive ting i de to øh, kritiserede punkter Eller de to kritiserede situationer Ja. Kan man jo ligesom ja, det sige Ammen, uh, Space 3 har da det der kår kørende for sig Det er meget fint Og ja. slutningen på Mass Effect 3 Øhm um... <laughs> Well, det er sluttet. Det er nogle så, flotte filtre, jeg har fået på Det er nogle flotte Det, det er flotte tre farver Man kan vælge Men det som jeg gerne vil med træerne så altså, jeg vil gerne finde ud af, hvordan jeg kan få oplevelser For den gamle originale slutning. For den vil jeg egentlig gerne se Jeg har undgået at se dem Fordi jeg vil gerne vil have oplevelsen selv I stedet for bare at se en YouTube-video Okay, men... Så jeg ved ikke om man skulle slette den opdatering om, om det vil virke, hvis man bare sletter den her ekstra DLC Som slutningen er Eller om den nyeste version af spillet så ikke gider at virke jeg, jeg ved det ikke helt Det må jeg lige finde ud af That's a tricky one Ja Men det er altså ikke så meget om nyhederne at gøre Nej Men Dagens sidste nyhed Mhm mm Den kan vi måske ikke tage Nu Ja yeah. Vi kan måske også snakke lidt om den Ja yeah. Fordi at Det er Minecraft det er blevet opdaget. Det er sådan blevet opdaget. Det er forvullet. Åh oh, nej da Sådan er det forvullet spil. Al, alle de der farmers der går ud og siger, at det er synd for grisene. Ja. De siger hvorfor hvorfor tæver du grisen? Det ja. må du ikke. Det er vores job Eller? Nej er... nej nej. Og så redacted redacted. <laughs> ja. Det er et irød et i i Tyrkiet. Det hedder et offentligt offentligt rødt ja. Offentligt råd I, i, i Tyrkiet har sagt at det her spil. Det er simpelthen for så vi bliver nødt til at Bande det i Åh. Oh. Og det er Det er Rådet, der har sat sig ned og undersøgt spillet mm -hmm. Og det er så noget frem til Der, der er to grunde til, at man Bør bande det her spil yeah. Som de så siger, ja, det lader godt nok børn lege Med, med at bygge ting og sådan det, det er meget kreativt i det At de bygger huse, de bygger farme De bygger broer og så videre mm -hmm. Men For at beskytte ens, ens bygninger, man har bygget Så skal man så dræbe de her Modstandere eller onde dyr der er rundt omkring Ja yeah. Så derfor så bygger spil på basalt på vold Så derfor Et. skal det bandes <laughs> Og den anden grund det er jamen, hvis man spiller spil meget så bliver man sådan Socialt isoleret Og det leder til Åh, oh, Godt så, fantastiske argumenter Ja, jeg ved, jeg ved ikke helt om Om jeg vil være enig i at det basalt bygger på vold Fordi Ej. Altså det basale det er jo At bygge tingene ja, ja. <laughs> så efter det skal du forsvare dem Yeah. Altså hvis nu, hvis nu det er sådan, at så man tædede monsterne for at få ressourcer til at bygge tingene mm. Altså så du man fik et af af monster, så var det jo Det der var det grundlæggende Ja, yeah. og det er som om de aldrig har hørt om det nye creative mode Nej det, det er som om de aldrig har hørt om, at videospil skal Helst have en eller anden øh, udfordring i dem Og ja, det der med, at man, man, man i den normale mode kan man bygge, men man skal også Manage nogle ting, og man, der er nogle farer i den her verden, man bevæger sig rundt i, man skal være opmærksom på, så... I yeah. don't really buy that. Og bare det generelle argument med, at, at hvis man spiller og spiller meget, i det her tilfælde Minecraft, så bliver man mobbet. Ja. Det ved jeg fandme heller ikke, om jeg er enig med uh, nogen i, fordi... Der er, fandme, der er mange unge børn, der bliver mobbet, Der er fandme nok mange unge børn, der synes, det er pisse sjovt. At ja. snakke om Minecraft og gå rundt i klassen og alt muligt godt. Altså for fanden. Ja, det deler de nok med hinanden jo. Altså, om ja det. da. Og alle de forbandede YouTuber, der... Jo, undskyld. Alle, alle de der YouTuber, <laughs> der bare øh, ikke laver andet end minecraft video Der er der også rigtig mange børn, der sidder og ser dem. Kommenterer, liker og alt det der. Så. Men er det de kommentarer, de giver på den, er det mobning så? Det kan jo godt være. Mm, ja, måske så bliver ham der sidder og spiller det også på YouTube han bliver også mobbet. Og oh, ja. Alle de andre børn. Jamen, så er det godt at vi har det tyrkiske offentlige råd der kan hjælpe de uh, miljø ja med ikke at blive mobbet. Og bare vi skal næsten til næste til næste apropos game test så skal vi næsten have en kom kommentar fra Notch der er flygtet fra det hele og op i sit uh, mansion. Ja, se, så det se hvad det han siger til det. Det kan være han ble han blev mobbet væk. Han blev mobbet helt til USA. <laughs> præcis og så kontaktede han det tyrkiske offentlige råd så de kunne undersøge sagen ja, så de heldigvis stop det stop det jeg bliver <laughs> mudder godt de kunne komme til hans rescue ja lige give ham nogle penge så han bliver glad igen jeg ved egentlig, har du et eller andet spændende vi kan snakke om i dag hmm, jeg kan ikke lige komme på noget det fanden var der brugt tid på det er noget Nå, det er også godt jeg har spillet det også godt ja også godt ja, har du så fulgt med i alle de nyheder om øh, alle de øh, cancelled uh, Legacy of Kane spil, der har været, og den video, der kom ud om øh, Dead Sun, og så videre, fordi hvad du har der i Norskoth, øh, multiplayer spil, det er jo sådan set rester fra Legacy of Kane, Dead Sun, fordi det skulle være multiplayer komponenten. Ja. Så, øh, blev, bare, bare. så blev spillet skråttet, hvilket jeg er fucking ked af, især også efter at have set uh, det leaked footage Fordi det var godt nok langt hen i udviklingen Må man sige så Men nej, det sådan blev skrottet Og uh, resterne af multiplayer komponenten Der tænkte de Vi kan lave noget ud af det Vi We can do something with this We can save it og, Ja det ved jeg nu ikke om we, jeg altså teknologi. <laughs> jeg ved nu ikke om jeg vil altså siger det Men det er i hvert fald der Nosgoth kommer fra ja. med eller mindre, så. Det er ellers okay sjovt At mm -hmm. spille ja, så, øh, Det eneste jeg håber lidt på Det er sådan Altså jeg synes det er godt at folk nyder det og sådan noget Men, men hvis nu Det er den popularitet der er omkring Norskof Og måske de penge de får øh, Jeg vil gætte på det Det er ikke free to play eller hvad er det Nej, jo, det er det faktisk Det er free to play men, okay så man Men kan, de får så penge for at man kan, købe, man kan så købe For at unlogge mm, øh, forskellige klasser og sådan noget tidligt Ja okay forstået Så jeg tænker bare hvis de penge Og den interesse Nu kunne øh, gå over i et nyt Legacy of Cain der endelig kunne udkomme for en gang i Så ville jeg i klar. Men indtil da, så, øh, så kan du spille videre på NOSCOF. Oh. Ja, Jamen jeg sørger lige for, at de får penge ind, så. kassen sådan. Så skal vi lave os Og mand, de behøver ikke en Kickstarter, de har dig. Ja, ja det var mig. Jeg op og betaler alle mine penge til det. Præcis. Men har du spillet mange af de der of FK-spil? Mm, jeg har hørt meget om den, og for noget tid siden så gik jeg i gang med. Øh, købe nogle af dem, fordi jeg var lidt, øh, lidt i tvivl om det ville være bedst end at spille for første gang, sådan fra start til ende, om det ville være bedst på PC'en, eller om jeg skulle gå ud og kigge på konsoludgaverne. Mm. Og jeg fik købt øh, Soul River 2 til PS2, og Legacy of Kane Defiance, som også teknisk set er et Soul River-spil øh, til mm. PS2. Og så har jeg så, hvad hedder det, øh, fra PSN-storen, der har den klassikeren, til Playstation 1. Ah, uh, so, uh, er uh, Leg no, okay, okay. Legacy of okay. Legacy of Cain, Soul Reaver. Ja, jeg, har også, jeg har også Legacy of Kane, Blood Omen, men jeg ved ikke, egentlig rough, og jeg har hørt noget med, at det tager sådan 30-40 timer at komme igennem, og jeg sidder bare og kigger på sådan det der, den smule gameplay, og ser der er bare sådan, ah, har jeg lige lyst til det? Altså, jeg historien er garanteret fremragende, eller historien ja. er garanteret god, og så når man ligesom har den med, så resten af spillet, bliver eller resten af serien blev bare bedre og bedre med historien, og man, man har været med fra start, men, men stadigvæk det er sæt med. Sæt noget af en stejl bakke at komme op af, hvis det virkelig tager så lang tid at komme hjem. Ja ja, det er sådan et uh, RPG næsten jo. Ja, det er det jo, men, men det er bare sådan en top-down action RPG, og ja, yeah, yeah, I'm mostly in it for the story, you know. <laughs> mm -hmm, okay. Jeg er ellers gode minde om uh, Edon, faktisk. Det er den, jeg spiller mest. Og du var der! Du var der yeah, dengang I was there I was there. <laughs> så. Jeg der. Så er så på PC Men det er nok det Jeg tror at jeg kan godt forestille mig Det er være lidt janky nu til days. Men hvad Er det første blot hvor man også til PC? Ja. Er det er det du mener? Ja? ja Det er jo godt nå, PC nå, nå, jo, jeg, jeg glemmer jo også At hvis det ikke er på Steam eller GOG Så glemmer jeg nok lidt tit der til PC Ja, <laughs> ja men jeg har faktisk håb på at Det kom på GOG på et tidspunkt, Så mm. jeg købte. det eller har ikke. Det er da ikke derude, vel? Ah. Nej, de har blot med to, og resten er Legacy of Kane serien, og Legacy of Kane Defiance. Sidste i serien, indtil videre. Okay. Ja, det seneste, jo. Ja. så lige jo ikke også okay fedt, der spiller også et stykke af vejen en action. Sød på sådan noget. Ja, og det har den, det, det forunderlige, Hvad skal man sige, design med, at når man dør, så dør man ikke rigtigt. Og det der med, at døden egentlig godt kan være kanon forspillet, mm. så, så det er ikke bare sådan, you die, game over, og så fortsætter man, og så skal man bare forestille sig, at det var bare en fejl, det var bare en fail state, og nu skal jeg fortsætte i sådan, som historien skal være sådan, nej nej, du, du kan godt dø i spillet, du kan godt fortsætte efter det, så det er rimelig spændende. Øhm, jeg synes også bare, det er ærgerligt, at uh, PS1-versionen også, uh, GOG og Steam-versionen, som, som jeg også har, den er faktisk uh, inferior, den er faktisk underliggende til, øh, til Dreamcast-versionen. Dreamcast-versionen er væsentligt pænere at se på, og, øh, Teksturen er langt pænere, og karaktermodellerne ligner øh, meget mere deres, øh, deres sådan, stil og, øh, og design fra de senere Soul, øh, Soul Reaver-spil, så det er sådan lidt afgeligt, at man skal ja. gå tilbage til det. er Men det. Det. det er nok fordi, den kom på PS1, ikke også? Jo. Ja, okay. Men, men stadigvæk PC-versionen. Det er også ps versionen Nå, må lige pakke sin Dreamcast frem. Ja, den ikke eksisterende Dreamcast, jeg går og ejer. Men der er faktisk en ting, vi kan snakke om, mm -hmm. som ikke er en decideret nyhed. Nej. Men det er, de har lavet en tilføjelse til Advanced Warfare, der har modtaget Aha. sådan lidt kritik. Okay, okay, okay. Og det, de har lavet, det er, at der er sådan nogle unlock-packs til spillet, ja. som unlocker. Tøj og sådan nogle våbenvarianter, mm. Som så både har plus og minuser Og så er der så elite der af dem er Som regel sådan grundlæggende bedre Selvom de også har minuser ja. Men det der er blevet kritiseret Det er altså at de har unlock packs Som de har introduceret Før der kunne man unlock dem ved Bare at spille Så, så mm. fik du dem bare en gang imellem mm -hmm, mm -hmm. Øh, Nu har de så lavet sådan så du kan få En en gang om dagen ved at opfylde nogle kriterier huh. Som det er meget spændende nok og man har også mulighed for at få dem sådan random Ligesom de andre Det er sådan nogle advanced packs Så de har så bedre drop rate mm -hmm. Altså i, at der er større chance for at det loot de giver godt uh, Men det der også er med det der at Man kan købe dem så ved siden af til oh. det. Og det har folk været sådan lidt efter dem for mm. Altså personligt gør det ikke mig så vildt meget Nej Jeg synes ikke rigtigt det giver en, en, en bonus Man har bedre drop rate Altså det er ligesom det der med at man kan købe sig til man får hurtigt uh, XP det er heller ikke noget, jeg umiddelbart har noget imod, men det er der nogen, der har noget imod. Ah, okay. Men det, det der er selvfølgelig er problemet med det, det er, at de har introduceret det her element, mm -hmm. men ikke rigtig givet brugerbasen sådan en overordnet fordel i stedet for. Nej. For det, som jeg, det, som jeg tænker om at gøre sådan noget, øh, hvor folk så kan smide penge ind i ja. og købe forskellige ting, mm -hmm. det er så, at man så går hen imod at give gratis map sådan så man holder communityet sådan samlet. Okay, på den måde. Det, det, det er så et, et, et trade-off, jeg gerne vil gå med til. Ja øh, Normalt Men det har de jo ikke rigtig gjort Nej Så det er stadig med for for packs mm. Okay Og, og så lade den her Free to play-agtige model i. Men jeg ved ikke hvordan, hvordan du lander på med det ja, Jeg ved ikke rigtig hvor, hvor meget jeg har imod De der booster packs Nej. Jeg synes ikke rigtig Det er pengene værd for, for mig at se mm -mm. Så hvis du alligevel Godt kan lide spillet Og tænker der at Det meget Så Gør du da bare det Men jeg ved ikke lige, hvem jeg kunne umiddelbart forestille mig at jeg ville købe sådan nogle boosterpacks. Måske det marked, som er voksne, og, og har børn, og, og ikke har så meget tid, og bare tænker, at jeg ikke rigtig godt lige der, men jeg har sådan, rent fysisk har jeg bare ikke tiden til det. Det, det kan ikke klare sig gøre, så jeg kan købe nogle boosterpacks. Ja. Og når, de, de skal selvfølgelig også have en chance, og der kan vel sagtens være muligheder for, at de kan købe så til, til det, men jeg ved bare ikke, hvis, hvis det begynder at gå ud over den øh, brugerbase, der er villige til at bruge den tid, de nu skal bruge på det, så er jeg måske ikke helt så tilfreds med det, fordi lad os være lidt kort og dybt i smarket, det er jo meget teenager. Hmm. Tror jeg i hvert fald. <laughs> er der nok forholdsvis mange, der spiller det i den aldersgruppe? Ja. Altså, ja, man skal nok købe dem i, i forhåbning om at få nogle gode drops. Ja. Og det ble, men det blev med lovet, altså. Nej. Så det, det er jo ja, lidt et gamble at købe dem. Ja. Yeah. Altså hvis nu de bare straight up havde sagt, jamen, vi har lavet den, den her våbenvariant, altså balanceret rigtig godt, mm -hmm. der, er nogle, der er jo selvfølgelig nogle favoritter, mm -hmm. øh, og den kan du straight up købe, altså så kunne jeg se et større problem med det. Ja. Yeah. Fordi så kan man jo bare købe de bedste våben, til at starte med, og så yep. kører bare oven alle. Så altså, min forhåbning er så fremadrettet selvfølgelig, at de at de måske fokuserer mere på det her med, med de her toy locks og sådan noget crap yeah. Lade det her. Mm -hmm. og så de måske vil lave map gratis One can only hope Selvom det er så populært som det er mm -hmm. selvom det nok er lidt faldende i popularitet men selvom det er populært nok altså, så, så kan de jo godt gøre begge dele yeah. det er vel også fint når folk de vil det, men jeg vil helst have det der med at brobasen bliver samlet mm -hmm. bliver med at have de samme maps at spille på yeah. fordi lige nu hvis man køber nogle mappacks så er det lidt at man har som færre folk at spille med. Så yeah. til at komme ind i spil, og du matchmaking bliver dårligere. Mm. Det bliver bedre oplevelse for alle, hvis, hvis, hvis alle folk, som har de samme maps. Yeah. Især også, hvis øh, DLC-maps for det meste er bedre end grundpakken, øh, man får med spillet. Jamen, så er det jo lidt irriterende for dem, som er så stadig som mig, der ikke rigtig vil købe map -packs, ja. Og ikke øh, støtte den forretnings... Øh, Beslutningen, så er det er også lidt træls, hvis jeg skal sidde og spille øh, et Call of Duty multiplayer spil, hvor at, øh, der er mange andre bedre maps, som jeg ikke har adgang til, bare fordi at jeg ikke lige vil støtte Nej. det. Nej, er cheap. Ej, jeg vil sige, det er det var jo største problem i Ghosts. Mm. Øh, det der med, at mapsene var jo ringe, ringe dem der kom på spillet. Ja. Så det er heldigvis ikke helt så galt nu. Men, men det var faktisk en af de, de ting, der var godt ved nyheden, vi som havde med Titanfall, hvor mm. de så jeg har lavet alle, alle mapsene er gratis nu, du bare henter yeah. dem Og det, selvom jeg har betalt penge for dem i sin tid Altså det er så et godt stykke tid siden yeah. I, Ja. Det gør også ikke meget noget Altså folk får det gratis nu Ej. Jeg har spildt mine penge quote, unquote, Fordi jeg fik det med lov til at spille med dem der mm -hmm. Og fremadrettet er det, er det også bare bedre for mig Nu har have flere spil med nu, nu spiller alle jo det med map Packs. Yeah. Ja, det er jo super Men tro, tror du at det vil kunne, kunne svare sig sådan økonomisk? <laughs> det er selvfølgelig lidt spekulation nu mm. Men at lave madpaksen, så det er egentlig bare, at du, du vil købe køber og så har du så en tre periode, hvor du har mapsene, og så efter det, så bliver de gratis. Tror du, tror du det vil kunne svare sig, eller tror du bare, at alle de vil vente, eller hvordan tror du, det vil være? Det ved jeg ikke, det vil jo nok, uh, det vil jo nok sætte uh, season pass uh, lidt i farezonen, fordi hvorfor købe et season pass, hvis, hvis alting bare bliver gratis efter tre måneder. Jeg tror, den der løsning med et år efter, er rimelig fin. Men ja. for Call of Duty så er det jo lidt noget rodet, Fordi et år efter så er der kommet nyt Call of Duty ja. Så måske Hvis der nu stadig er nogen Der er rigtig glade for Court Advanced Warfare Så kan man måske sige Et år og 3-4 måneder efter Så det er det helt gratis Så hvis man ikke kan lide det nye kort, Der er nok mange der mener Så kan de altid vende tilbage til deres favorit Og så er det pakke gratis til den tid Ja. Sådan mere eller mindre Fordi jeg, jeg tror bare det der lige efter Jeg tror det der med et år efter Det er lidt farligt Fordi så kommer det over i Så konkurrerer de jo nok lidt med det nye kort Fordi sådan, nu, har du, nu har du alle de her map packs De er nu gratis Så kommer det her nye kort og så, sådan lidt. så hvad skal man ja. lige vælge der Fordi så, så er der jo ligesom uh, Happy news over hele rækken men... Ja det kan jo godt edlede deres potentielle markeder Det kan jeg godt se ja. Hvor er de Hvorfor de, de kan alting ikke bare være fucking nemt <laughs> det er så besværligt, det er. Der kan være store fordele ved at glæde sig til næste episode af Apo Game Test, fordi nu er den her ved at være slut. Jeg fik vi et par ekstra emner at snakke om her, hvor vi freestyled. Så det var meget fint. Skud for, ja, for aften. Men uh, ellers så er der ikke så meget andet Når at sige uh, tak for denne omgang, Christian Hof. Jo tak. Jo tak, og tak fordi I lyttede med endnu en gang.